Тері прачет Джинго. Корабель заскрипів усіма своїми з'єднаннями, коли знову наткнувся на хвилю. Ми вже навіть не пливемо по воді, ридав Дженкінс, ми перелітаємо з хвилі на хвилю. Добре, хоч перестане трясти, крикнув Ваймс. Коли вже ми перекинули всі ліжка за борт, можна знову пришвидшитися, і частенько тут випадають ліжка. А ти як думаєш? Ну я ж не моряк. Ні, ліжкопадий не щодня трапляються. Як і вугле падай, додав Дженкінс, коли щось чорне вдарилося об перило і перелетіло за борт. Нам, знаєш, трапляються лише звичні опади. Дощ, сніг, рад, риба. Човном, що нісся хвилями, знову повіяв шквал вітру, і всю палубу зненацька встелило блискотливим сріблом. І знову риба, скрикнув Ваймс. Так, звісно, краще? Ні, гірше. «Чому?» – Дженкінс підняв бляшанку. «Це сардини!» Корабель наштовхнувся, на ще одну хвилю застогнав і знову полетів. Холодне зелене світло було повсюди. Кожен цвяшок на палубі відбивав його світло, кожна драбинка і мотузка мали зелені контури. І на ваймзе накотило відчуття, що те світло тримало корабель купи. Але він взагалі не був певен, чи тільки в світлі справа. Воно переміщалося надто цілеспрямовано, тріскотіло, але не пекло, воно ніби розважалось. Корабель впав на хвилю вода накрила крила ваймза. Капітан Дженкінс, слухаю, чого ми крутимо цей штурвал, стерно ж навіть не у воді. Тож вони його відпустили. Шпиці шторвала аж розмило в стрімкому вертінні, але зайнявшись полум'ям, вони спинилися, і з неба почали падати кекси. Вартові намагалися якомога зручніше вмоститися в трюмі, але з цим виникали певні труднощі. Там не було ані одного клаптика підлоги, який би кожних десять секунд не ставав клаптиком стіни. Тим не менш хтось хрупів, як тут взагалі хтось може спати, скаржився реч Шкарбан. Капітан Морква, може, сказала смішинка. Вона рубала щось сокиркою. Морква затиснувся в кутку, час до часу він щось бурмотів і крутився. Як мовля, хоч би й не розумію, як він може бути таким спокійним, мовив реч Шкарбан. Ця штукована от от розвалиться. Та ти чого переживаєш? озвався щимін. Ти ж уже і так того. І що? Я опинюся на дні по коліна в китовому лайні, а потім ще довго повертатимусь додому по темряві. А про проблеми, якщо мене спробує жерти акули, я взагалі мовчу. Я би не боявся. У заповіті Мезарека пише, що рибалка Нопро провів чотири дні у черві гігантської рибини, сказав констебль візит. У тиші грім здавався особливо гучним. Умивальне, це притча про диво, врешті мовив реч чи просто дуже повільний процес травлення. Ти би краще задумався про стан своєї безсмертної душі, ніж сипав жартиками, строго видрубав констебль візит. Мене більше турбує стан мого безсмертного тіла, мовив Редж. У мене є тут брошурка, яка дасть тобі ґрунтовні, почав було візит, умивальна, вона достатньо велика, щоб скласти з неї човен, який нас врятує. Констебль візит охопився за можливість. Ага, так, метафорично, вона є. Хіба на кораблі немає рятувальної шлюпки, Хутенько втрутилась Смішинка. Переконана, що бачила її, коли ми сідали на корабель. «Та, да, рятувальна шлюпка, мовив Щебінь. «Кому сардинку запропонувала Смішинка? Я тут відкрила бляшанку». «Рятувальна шлюпка, повторив Щебінь. Він звучав, як хтось, хто усвідомлює неприємну правду. «Така велика важка штука» яка нас сповільнювала. Так, я теж її бачив, точно бачив, підтвердив Редж. Та, була одненька, мовив Щебінь. Тож була рятувальна шлюбка, геш. Нам принаймні треба знати якесь укриття і скинути якір. Та, якір, розмірковував Щебінь. Така велика штукована, якою можна зачіплятися, та? А тож, така важкенька. Вочевидь. Та, і... Е... Якщо її раніше виконали через то, що вона важка, зараз нам би це не сильно помогло. Аж ніяк, Реншкарбан дивився крізь люк. Небо було обрудно-жовтою ковтрою, помереженою вогнем. Безупинно гуркотів грім. Цікаво, як низько впав барометр, мовив він. На саме дно понуро відповів Щебінь. Повір ми на слово. Дрегові властиво тихцем відчиняти двері, бо по інший бік зазвичай читує ворог, рано чи пізно. Він побачив на підлозі нашийник прямо біля невеличкого фонтану води, що текла тонкою цівкою з корпусу і лечутно лайнувся. Ахмед почекав мить, а тоді тихенько штовхнув двері. Вони гучно хряснули об стіну. «Я не хочу тебе скривдити», – сказав він у темряву трьому. Якби я мав це на меті, ти би вже... Як вона жаліла, що не обернулася вовком? З вовком проблем би не виникло. І в цьому була проблема. Вона б за виграшки перемогла, але разом з тим була б на нервах і налякана. Людина вища за це. Вовк – ні. Вона б чинила неправильно, панічно, по-звірськи. Вона скочила на нього згори дверей, притиснувши його до підлоги, зробила сальто назад – захряснула двері і прокрутила ключ. Меч проштрикнув двері, як розпечений ніж сало. Біля неї хтось важко дихав. Вона розвернулася і побачила двох чоловіків з сітями в руках. Вони би накинули їх на вовка. Та вони не очікували побачити перед собою оголену жінку. Раптова з'ява голої жінки завжди змушувала людей переглянути свої невідкладні плани. Вона вдарила їх і побігла в протилежному напрямку, відчинила перші ліпші двері і захряснула їх за собою. Це була каюта з псами. Вони схопились на лапи, розтуливши пащі, і знову лягли. Перевертень може мати необійку владу над іншими тваринами, незалежно від того, в якій він перебуває по добі. Та в основному влада перевертня зводиться до того, що інші тварини в його присутності зіщулюються і намагаються здаватися неїстівними. Вона кинулась повз них до койки і здерла один із балдахінів, що висіли над нею. Чоловік на койці розплющив очі. Він був хапонцем, але блідим від утоми і болю. Під очима виднілися темні круги. «А, – мовив він, – «Схоже, я таки вмер і потрапив до раю. Ти гурія?» «Я не потерплю таких розмов у своїй присутності», – відрубала Ангва, вміло розірвавши шовк на дві частини. Вона усвідомлювала, що мала деяку перевагу над чоловіками перевертнями, бо на голу жінку сиплеться менше скарг. Але недоліком було те, що в її голій присутності чоловіки ставали наполегливіші тож вона мусила чимось упутатись зі скромності та щоб уникнути непристойного підстрибування. Саме тому вміння жінок-перевертнів імпровізувати одяг з того, що є, було не таким відомим, але дуже відточеним. Ангва завмерла. Звісно, для нетренованого ока всі хапонці були на одне лице, але і для перевертнів всі люди однакові апетитні. Вона навчилася їх розрізняти – «Ви, принц Куфура? Так, ви?» Хтось вибив ногою двері, ангва стрибнула до вікна і відсунула засовку за слінок. В каюту хлинула вода, намочивши ангву, але їй вдалося звідки викарабкатися. Глиш пробігали повз, пробубонів принц. Ахмед 71 година підійшов до вікна і виглянув, обрамлені вогнем бірюзові хвилі. Боролися з кораблем, який то піднімався, то пускався на них. В такому морі неможливо не потонути. Він перевів погляд на корпус корабля, де Ангва міцно вчепилась за буксирувальний трос. Вона помітила, як він їй підморгнув, а тоді розвернувся і сказав, мабуть, вона втонула назад до роботи. мить на палубі зачинився люк. У безхмарному небі зійшло сонце. Якби десь неподалік був до зорець, він би угледів ледь помітну різницю у тому, як на цьому крихітному клаптику моря перекочувались хвильки. Він би також не залишив без уваги шмат зігнутої труби, що крутилась із ледь чутним скрипом. А якби він ще мав можливість прикласти до неї вухо, то почув би ось що. Ідея, поки я дрімав. Шмат труби, два дзеркала під кутом, вирішення проблеми із керуванням і повітрям всередині. Чарівна. Труба, в яку можна дивитися і дихати. Боже мій, звідки ви знаєте, що я її так назвав, мій лорде? Та так, здогадався. О, хтось переробив моє сидіння, воно тепер зручне. А, так, капрали. Поки ви спали, я зняв заміри і підігнав його під анатомічну буд. Ви зняли заміри? О, так, я, перепрошую, з моєї сідничної зони? О, будь ласка, не переймайтеся, я страшенно кохаюся в анатомії. Невже? Невже? Для початку перестаньте кохатися в моїй... Гей, я бачу якийсь острівець. Труба до вкруж. А, Лешб, я бачу людей. По педалях, джентльмени. Нумо досліджувати морське днище. А що ще досліджувати, коли він за кермом? Заткнися, Номбі. Труба ковзнула під хвилі. На поверхню сплило трохи бульбашок, а за ними суперечка, хто мав заткати трубу, після чого і так порожній клаптик моря якимось чином ще більше спорожнів. Риби не було зовсім. У такі моменти Міцько Джексон готовий був їсти цікавих кальмарів. Але море спорожніло, та ще й пахло якось не так. Воно ледь пінулося. Міцько бачив, як на поверхню спливають маленькі бульбашки і вибухають смородом сірки й тухлих яєць. Він пропускав, що сходження землі скаламутило чимало баговиння. На дні ставка, де лежали жаби, комахи і всяка всячина, мух був огидним, але з морем ситуація куди гірша. Він з усіх сил намагався гнати ці думки якомога далі, але вони неостанно виринали з глибин, як... Як... Чому немає риби? Ну, минулої ночі був шторм, але після нього в цих краях, зазвичай, більше риби, тому що тут все... Скаламучено. Його плід погойдувався. Він вже почав задумуватись над тим, що непогано було повернутися додому, але це означало полишити землю на хапонців, а це станеться тільки через його труп. Підступний внутрішній голос нашіптував йому, як не дивно тіло пана Гонга так і не знайшли, принаймні найважливіші його частини. «Я думаю... думаю... «Я думаю, ми скоро повертатимемо назад», – сказав він сину. «О, батько», – мовив Лес, – «ще одна вечеря з морських блюдечок і водоростей». «Не бачу нічого поганого у водоростях», – обурився Джексон. «У них багато поживних водоростей. Вони багаті залізом, а залізо добре для тебе. Тому може, зразу зваримо якір. Не грубіянь, сину». «У хапонців є хліб», – мовив Лес. «Вони взяли з собою борошно». «А що в них є дрова?» Для Джексона це була болюча тема. Спроби розпалити водорості зазнали краху. «Та але тобі б не сподобався їхній хліб», – сказав Джексон. «Він у них плаский і без хрумкої скоринки». Вітерець повіяв ароматами випічки по воді з домішкою спеції. «Вони випікають хліб на нашій землі. Ну, вони стверджують, що вона їхня». Джексон вхопив уламок дошки, який йому правив за весло, і взявся несамовито хребти до берега. А те, що пліт лише крутився на місці, розпалювало його лють ще дужче. Вони, щоб їм добре було, оселяються біля нас, і тепер ми мусимо нюхати сморід чужинського їдла. Батьку, чому в тебе з рота слина тече? Ізвідки хотів би я знати в них дрова. Гадай, батьку, Течія прибуває всяке патича до їхнього боку острова. Бачиш, вони крадуть наше патича, наше кляте патичче, хану, що ж ми... Але я думав, ми домовились, що та ділянка належить їм. І Джексон нарешті пригадав, як керувати плотом за допомогою одного весла. Ніхто про це не домовлявся, заперечив він, збиваючи веслом піну. «Ми лише на цьому зійшлися». «Вони ж не створили це патитче. Воно просто до них прибилося. Географічна помилка. Це природний ресурс, так? Відтак він нікому не належить». Плід зенькнув об щось металеве, але до скель залишались сотні ярдів. Щось інше, довге і загнуте на кінці, зі скрипом вилізло з води. Покрутившись трохи, воно нарешті сфокусувалося на Джексонові». «Даруйте!» – сказала воно металічним, але вічливим голосом. «Це Лешб, правильно?» З горла Джексона вирвався якийсь звук. Лишень вів далі голос вода, дещо мутнувата, і мені здалося, що останні 20 хвилин ми не туди пливемо. «Лешб», – вискнув Джексон неприродно пронизливим голосом. «А, добре, красно, дякую, гарного вам дня!» Відросток повільно опустився назад у море, останні звуки з нього, що розбили поверхню води, хмарою бульбашок були. Не забудь засунути затичку. Ти забув засунути за Бульбашки зникли. За якийсь час позвався Лес. Батьку, що то було? Нічого, розгнівався його батько, такі речі не трапляються. Плід рвонув уперед. За ним можна було кататися на водних лижах. Ще однією важливою деталью човна Сумом, подумав сержант Колон, коли вони ковзнули назад у блакитні сутінки, було те, що з човна неможливо було вичерпати воду. З нього вичерпувалося тільки повітря. Він крутив педалі по кісточку в воді і в той же час страждав від клаустрофобії та агорофобії. Його водночас лякало все, що було тут і все, що було там. На додачу, поки човен спускався вздовж скельної стіни, повз них пропливали всілякі неприємності. Розвівалися вусики, мелькали клешні, істоти шпарко тікали у хвилясті водрості, гігантські молюски витріщалися на сержанта колони своїми губами. Човен скрипнув, сержанте, озвався Нубі, споглядаючи з ним глибинні дива. Так, Нубі. «Ти знав, що всі найдрібніші часточки того тіла оновлюються кожні сім років?» «Це є відомий факт», – підтвердив сержант Колон. «От, а в мене на руці є тату, так? Набив його вісім років тому. То чого воно досі там?» В здоровенні водорості навівали туго. «Цікаве спостереження», – задрежав Колон. «Е, ну добре, з'являються нові крихітні часточки шкіри, але виходить, що за цей час – Моя шкіра мала б повністю відновитися і боржавіти. Повз них пропливла риба з рилом схожим на пилу. Сержант Колон, воюючи з іншими своїми страхами, намагався щось хутенько придумати. «Розумієш», – сказав він, – «усі блакитні часточки шкіри заміняють інші блакитні часточки шкіри стату інших людей». То на мені тепер тату інших людей? А, «Так, дивовижно». Бо на вигляд досі як моє, схрещені кінжали і мава? Хто така мава? То мала бути мама, але я виробився, а голка нет, не помітив, що я був догори дригом. Друге М у слові перевернута і виглядає як англійська W, і читається, тобто В. Примітка моя. Я думаю, він би помітив. Він теж був налиганий, ну, сержанти, яке ж. То та то, якщо людина пам'ятає, як воно в неї з'явилось. Леонарди з Патрицієм споглядали підводні краєвиди. «Що вони там виглядають?» – запитав Колон. «Леонард безупинно торочить про якісь іерогліфи», – сказав Нобі. «Що це таке, сержанте?» Колон завагався, але ненадовго. «Вид молюска, капрале». «Боже мій, ти все знаєш, сержанте?» – із захватом мовив Нобі. «То ось воно що. Ці ієрогліфи, так? А якщо ми спустимося нижче, то будуть і немарогліфи?» Космішка Нобі дещо дратувала, сержант Колон вирішив піти в апанк. «Не верзи, дурниць, Нобі, і немарогліфи! Чорт забирай! Пробач, сержанти! Всі знають, що в цих водах нема і немарогліфів!» На них зацікавлено дивилося кілька цікавих кальмарів. Корабель Ченкінса перетворився на плавучу руїну. Кілька вітрил були розірвані до щенту, та келаж та інші мотоцькі морські терміни, для яких Ваймс відмовлявся вчити, вкривали палубу тягнулися по воді. Єдине вітрило, яке вижило, несло їх по холодному вітерцю. Нагорі щохлий дозорець приклав руки ковшиком до рота і нахилився. «Ей, суша!» «Навіть я її бачу, мов в Ваймс, на що про це кричати?» «Пощастило», – сказав Дженкінс. Він примружився, вдивляючись імлу, «Але ваш друг не прямує до гебри. Цікаво, куди він зібрався?» Ваймс глянув на бліду жовтаву масу, на видноколі, а тоді на моркву. «Ми її повернемо, не переживай», – сказав він. «Не те, щоб я переживав, сер. Однак я дуже занепокоєний», – мовив морква. «Е, а тож". Ваймс безпорадно махнув рукою. «А...» Всі добре чуються, у всіх гарний настрій. Ви би неабияк підняли на моральний дух, сказавши пару слів, сер. На палубі, мружачись від сонця, вишукувався химерний полк вартових. О, господи! Загін незвичних підозрюваних. Один гном, одна людина, яку виховали як гнома. І яка мислить, як посібник з етикету. Один зомбі, один троль. Я і... О, ні! Один... Релігійний фанатик. Констебль візит відсалятував. Дозвольте сказати, сер. Ну жбо, пробувані Ваймс, з радістю повідомляю вам, сер, що нашу місію вочевидь, благословив сам Бог. Я маю на увазі дощ із сердин, який виручив нас у скруті, сер. Ми лиш трохи зголодніли, я би не назвав це скрут. Зі всією повагою, сер рішуче прирвав його констебль візит. Тут прослідковується чітка модель. Справді, коли сикулітів у глушині переслідували війська мітолітів-офлерціанців, вони вижили завдяки дощу з небесних коржиків сер, шоколадних сер. Цілком собі звичне явище про бубанів констебль шкарбан. Їх, мабуть, занесло вітром з якоїсь пекарні. Візит зіркнув на нього, а тоді повів далі. А морбуріани, яких вигнали в гори племена міскміків, не вижили б, якби не магічний дощ зі слонів, сер. Слонів? Ну, тобто одного слона, сер, визнав візит, але він всіх забризкав. Цілком нормальне явище, сказав констебль Шкарбан. Певно, слона відірвав від землі якийсь дикий ураган. А коли чотири племені Ханлі відчули спрагу в постелі, їм на поміч прийшов раптовий і надприродний дощ із дощу, сер. «Дощ із дощу», – здивувався Ваймс, майже заворожний, непохитною впевненістю візита. «Цілком нормальне явище», – презирливо хмикнув реч Шкарбан. «Вода, либонь, випаровалася з океану, підхопилася вітром у небі, а, зустрівшись з холодним повітрям, конденсувалась довкола частинок і випала на землю». Він затнувся, а тоді роздратовано продовжив. «У будь-якому разі я в це не вірю». То який саме Бог у нашому випадку з надією запитав Ваймс. «Коли я з'ясую, обов'язково вам повідомлю, сер. «Гаразд, констеблю». Ваймс відступив крок назад. «Не вдаватиму, що нам буде легко, джентльмене», – почав він. «Але в нас є місія – наздогнати англою того мерзотника Ахмеда і витрусити з нього всю правду». На жаль, це означає, що ми ходитимемо за ними назірці в його ж країні, з якою в нас війна. Тому на нашому шляху траплятимуться перешкоди. Але нас не лякає перспектива смертельних тортур Геш. Фортуна усміхається хоробрим сер, підбадйорливо мовив Морква. Добре, добре, приємно це чути, капітане. А як вона ставиться до озброєних гарно підготовлених та з ніг до голови обмундированих армій? «О, ніхто ніколи не чув, щоби фортуна їм усміхалася, сер. «Це тому, – казав генерал Тактикус, – що вони самі собі усміхаються», – мовив Ваймс. Він розгорнув пошарпану книжку, шматочки паперу та мотузок правили йому за закладинки. «А ще джентльмени, Генерал сказав, як запобігти поразці, коли ви в меншості, з гіршою зброєю і в гіршій позиції. «Потрібно?» – він перегорнув сторінку. «Не щиняти битви!» Видно, що чоловік розумний, – мовив Дженкінс. Він вказав на жовтий небокрай. «Бачите, що то витає в повітрі?» – запитав він. «Як гадаєте, що це?» «Імла?» – припустив Ваймс. «Ха! А як же? Хапонська імла. Це піскова буря. Там без перестанку дме піском. Це щось страшне. Якщо хочете нагострити меча, просто здійміть його вгору. О! Але воно й добре!» Бо інакше ви би побачили гору Гебру, а біля її підніжжя, як його називають, кулак Гебри. Це містечко, але з достобісим міцним фортом, стіни якого мають 30 футів завтушки. Він сам як одне велике місто і вміщає в собі тисячі озброєних солдатів, воєнних слонів, бойових верблюдів і купу іншого. І якби ви це озріли, то негайно захотіли, щоб я повернув назад. Що ваш видатний генерал на це скаже, га? «Здається, я щось таке бачив», – промовив Ваймс. Він перегорнув сторінку. «А, так, він каже, після першої битви під Столатом я сформулював політику, що стало для мене міцним опертям в інших битвах». «А звучить вона так. Якщо ворожа фортеця неприступна, переконайтеся, що ворог залишиться всередині». «Це, звісно ж, не як допоможе», – мовив Дженкінс. Ваймс засунув книжку в кишеню. Тож, констеблю візит, Бог на нашому боці чи не так? Безумовно, сер. Але Бог, мабуть, і на їхньому боці. Цілком імовірно, сер. У всіх є Бог. Тоді сподіватимемося, що вони зрівноважаться. Хапунська корабельна шлюбка якомога тихіше плюснулася у воду. А все тому, що Ахмед 71 година стояв біля лебідки з піднятою шаблею, через що чоловіки, які спускали шлюбку, робили це якомога акуратніше. «Коли ми відчалимо, можете плести до гебри», – сказав він капітану. Капітан тремтів, «Що я їм скажу, Валі?» «Скажете їм правду?» «Згоду». «Начальник гарнізону чоловік не і трохи вас покатує. Не виказуйте правду, доки вона вам дійсно не знадобиться. Його це ощасливець. Крім того, якщо скажете, що це я вас змусив, це покращить ваше становище. О, я скажу, я скажу цю брехню, швидко додав капітан. Ахметківнув ковзнув канатому шлюбку і повеслував. Екіпаж корабля дивився, як він грибе крізь хвилі. То був не пляж, а корабельне кладовище. Каркаси трухлявих кораблів, розсипаних на піску, кістки з прибитими до берега патиччам і знебарвлені білі водорості височили пагорбами вздовж високої межі припливу. А позаду здіймалися дюни справжньої пустелі. Навіть тут пісок жали в очі і хрустів на зубах. На тому пляжі – Чекає швидка смерть, сказав штурман, перехилившись через перило і кліпаючи, щоб краще бачити. Так, сказав капітан, вона тільки-но відплила у шлюбці. Постать на пляжі витягнула зі шлюбки іншу лежачу постать і поволокла її подалі від хвиль. Штурман підняв лук. Я можу застрелити його звідси, капітане, тільки скажіть. Наскільки ти впевнений? Бо в тебе не повинно бути жодних сумнівів. По-перше, якщо ти промахнешся, ти труп... По-друге, якщо ти в нього влучиш, ти однаково труп. Глянь туди. На високих далеких дюнах, що чорніли проти затягнутого піском неба, виднілись якісь постаті, Штурман опустив лук. Звідки вони знали, що ми тут? О, ну, вони пандрують море, мовив капітан. Дреги, як ніхто інший, люблять гарненьку корабельну аварію. Коли вони відійшли і від порила, Якась зі зістрибнула з палуби й майже без плюскоту пірнула у воду. Ще він намагався сховатися в затінку, але знайти його було не так легко. З високої пустелі, що розляглася попереду них, спека струменіла, як спаяльної лампи. Зара буду стругав, пробонів він. Аж тут дозорець щось крикнув він каже, що хтось ліз за по дюнах переклав морква, з кимось на плечі він каже. «З жінкою?» «Послухайте, сер, я знаю Ангву. Вона не якесь безпорадне створіння. Вона не буде стояти і розпачливо кричати. Вона інших змушує це робити». «Ну, якщо ти впевнений, Баймс повернувся до Дженкінса». «Можете нагнатися за кораблем, капітане. Тримайте курс на берег». «Я так не працюю, пане. По-перше, це збісаний непростий берег. Туди й доводиться плисти проти вітру. А ще там бувають вкрай підступні течії». Багато необережних моряків полягли кістьми, що біліють на цих пісках. Ні, ми трохи відпливемо, і ви зможете опустити, ну якби в нас ще була шлюбка, ви могли б її спустити. І кинемо якір. О, ні, що я говорю, він виявився надто важким, чи не так? Просто пливіть прямо, сказав Ваймс. Нас всіх уб'ють. Думайте про це, як про менше з двох зов. А яке друге? Вельм витягнув меча я.